l'entrevista. Continuem amb temes de salut perquè la reordenació de les urgències dels ambulatoris catalans, com ha estat el cas de Mongat dins del Pla de Justos de la Sanitat Pública aprovat pel Departament de Salut, ja ha provocat una víctima colateral, les farmàcies de guàrdia, i és que alguns d'aquests establiments deixaran de fer guàrdia les nits i els caps de setmana perquè si no hi ha urgències, la demanda de medicaments baixarà. Per conèixer els detalls d'aquesta notícia, tenim a l'altra costat del telèfon a la Secretaria de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Maria Calbó, bon dia. Bon dia. Doncs, com dèiem, encara no s'han concretat les farmàcies que, que deixaran d'oferir guàrdia tant nits com caps de setmana, però, si més no, sí que ho veiem com una notícia relacionada amb el tancament d'urgències ambulatoris i les farmàcies que estan al seu entorn. Bé, només una puntualització, només es tracta de, del servei nocturn, eh? el servei diurn, de, dels dies feiners i cap de setmana, no, no pateix cam, cap canvi. Eh? Només ens estem referint a l'horari nocturn, al uh -huh. servei d'urgències. D'acord. Uh -huh. Però si més no sé que dèiem que estava relacionat amb el tancament o la disminució d'horari als centres d'atenció primària, com és en aquest cas el de Montgat, uh -huh. i les farmàcies que estan a les seves rodalies. No? Evidentment. Uh, es tracta d'una adequació del, de la situació el que ja preveu un decret vigent des de l'any 96, que és el que regula el servei d'urgències de les farmàcies. Aquest decret exigeix l'existència de farmàcies de guàrdia en tant en quant hi hagin centres d'atenció mèdica continuada en els respectius municipis. Aleshores, eh, aquest, aquesta concentració o racionalització dels, dels serveis mèdics d'urgència ja es va començar a, a, a produir eh, Potser ja fa més de dos anys, jo diria que va ser a finals del 2008, en algunes comarques de Barcelona i ara, d'alguna doncs, forma, aquesta consolidació d'aquest model concentrat de, de prestació del servei mèdic s'està doncs, estenent al territori. No? I aleshores el que fem les farmàcies és adequar-nos al nou model. Si no hi ha atenció mèdica en determinats municipis no té cap sentit i que hi hagi atenció farmacèutica d'urgències. Si sí, més no, quins criteris s'han seguit a l'hora de decidir quines farmàcies deixaran de fer guàrdia? A veure, de moment els criteris establerts i el mapa nou encara no el sabem i per tant no puc parlar de quantes farmàcies deixaran de fer-ne ni on. Eh, ara, ara el que tenim són els criteris clars, que són bàsicament dos. Un, que si no hi ha atenció mèdica continuada en un determinat municipi no té per què haver-hi farmàcia de guàrdia. I un segon, que és molt important, és que en qualsevol cas l'usuari no hagi d'emplear més de 20 o 30 minuts en pogué accedir a un servei farmacèutic d'urgència. Aleshores, en base a aquests dos criteris, ara hem d'adequar les 1.300 farmàcies de la província de Barcelona repartides en 300 i escaig municipis a la nova situació. Ara, tot just, ara ens posem a treballar per, per definir quin serà el nou mapa i la nova situació. És a dir, que resumint, si un municipi com és Tiana o com és Montgat a la nit no té urgències dins d'un centre d'atenció primària i ja ens hem de desplaçar fins a Badalona, eh, no té sentit llavors que tant a Tiana com a Montgat hi hagi una farmàcia de guàrdia perquè ja ens haurem de traslladar igualment a Badalona? Exacte, exacte. en principi la filosofia és aquesta, no? És a dir, l'usuari eh, s'haurà de desplaçar per obtenir l'atenció mèdica a una determinada població i allà mateix podrà trobar servei farmacèutic d'urgències. No té sentit que, a més a més, mantinguem eh, quatre municipis més amb una farmàcia oberta al voltant, no? quan en realitat l'usuari eh, es desplaçarà en aquest, en aquest municipi principal, diríem. Perquè deduïm que llavors durant aquest horari no es dispensen tampoc medicaments sense recepta? Durant l'horari nocturn, es, es refereix, uh -huh. en el que actualment encara existeix. Uh -huh. A veure, sí que es poden dispensar medicaments que no requereixin recepta, però la pràctica, tots sabem des de fa molts anys, a més, que la necessitat del servei és molt minsa. La necessitat del servei farmacèutic a la nit, eh, per les estadístiques de dispensacions ateses a eh, tot arreu, eh, és molt, molt petita, eh? És a dir, que la necessitat real, una altra cosa és la comoditat, eh? però la necessitat real d'atenció farmacèutica urgent és molt, molt minsa. De fet, ja fa mesos que es va, posar, ja va sortir els mitjans de comunicació les declaracions que també es feien des del Col·legi de Farmacèutics i d'aquest replantejament, precisament, de les farmàcies que havien d'estar de guàrdia i les que no d'aquest servei, doncs es parlava també en termes d'amortització, no?, de, de dir a aquella hora fins a quin punt, a segons quins municipis petits, arriba gent o no arriba i, i en fi, a, a el que després suposa de despesa per a, per a les farmàcies, no? A veure, evidentment, el servei d'urgència sempre ha sigut una càrrega econòmica important per les oficines de farmàcia, però bueno, que s'ha assumit com una part de l'activitat sense, sense, sense més discussió, no? per dir-ho d'alguna forma. Quan ens hem començat a plantejar la necessitat de racionalitzar el servei és quan s'ha començat a estendre aquest model nou de concentració del servei mèdic, no evitant la dispersió que hi havia fins ara de, de centres que tenien urgències mèdiques i que, en conseqüència, comportava la necessitat d'existència de, de prestació farmacèutica. Però eh, el tema econòmic i de càrrega de, de feina sempre ha estat el mateix. Només és ara que, que ens plantegem que s'ha de racionalitzar el servei perquè és que no té sentit eh, de ser. No, no hi ha atenció mèdica i, per tant, no no està justificat que hi hagi atenció farmacèutica. Bé, si sí, més no, eh, el tema de la despesa farmacèutica és una altra de, de les qüestions que s'ha posat sobre la taula ja fa mesos a l'hora de replantejar el model sanitari i la despesa sanitària, mm -hmm. i una de les dades que tenim sobre la taula és que Catalunya és la comunitat on més ha baixat aquesta despesa farmacèutica, i concretament tenim dades de juliol, un 6%, s'estan sí. mm, fent esforços en aquest sentit. Bé, bueno, la veritat és que els sector farmacèutic ja fa anys que està patint... Eh, mesures constants de, de reducció de la despesa en fàrmacs i concretament, i per donar una xifra definitiva, la factura dels sis primers mesos de l'any 2011 eh, respecte del mateix període de l'any anterior ha patit una davallada d'un 7,30%. Això mm, diríem com a últim resultat, no? però ja tenim altres mesures imposades amb anterioritat per les quals fem aportacions directes al Servei Nacional de Salut i, i altres. Eh? Deia que tenien els criteris clars de quines farmàcies, per doncs, decidir quines farmàcies tancaran aquest servei de, de guàrdia. Tenen un termini també per fer una llista definitiva de farmàcies? Miri com li deia, a Barcelona tenim 1.300 farmàcies que poden estar afectades i repartides en més de 300 municipis. Ara eh, bueno, tenim la feina una mica de fer puntes de coixí per, per determinar en cada situació quina serà la nova cada municipi em refereix en funció d'altres factors, no? de situació en el territori, de, de comunicació, etc. Eh, Volem, finalment, com es plasma aquesta nova, aquesta no, aquest nou model. Nosaltres pensem que el tercer trimestre de l'any podrà estar en marxa. Eh? Necessitem, com a mínim, un mes per, per organitzar-nos i consolidar la nova situació. Bé, doncs estarem a l'expectativa de saber quines farmàcies de TN Teneimongat deixaran o no uh -huh. d'oferir aquest servei de farmàcia de guàrdia. Mentrestant, tornem les gràcies a la secretària de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Maria Calvo, per a tenir la nostra trucada. Molt bé, moltes gràcies a vostè. De bon dia. L'entrevista.